Batzitza dukazu egunon? Egunon. Bauz orionak, finalean uh, zirelako, igandehuntan, berezkoen uh, buruzburukako finalean, Luis Sánchez enkontra, finale erdia izan duzu joan den uh, larun batean, Azparnen, pello lagalden kontra, bon, lehenik, partida latza, eh, gaitza, jokatu duzu biek. Ba, miresker, lehenik, eta bai, egia da, um, partida latza izan dela, pello renkontra, Uh, usuz partida uh, latzak egiten ditugu gubien artean, baina nok uste dut uh, kasik uh, latzena izan de, izan dela eta ala biak uh, uste dut dioko ona egindugu, uh, entxatu gira uh, pilota guzietan uh, prest izaitea, beti hori izaitea erakusteko besteari uh, gauk uh, gure kondu uh, beharko zela eta ala piskabat azkena markatan kutserapil zen uh, emaitza tinka-tinka zen eta Biziki konten nahiz uh, azken uh, bostantu horiek egitea eta et, nire tokia ukaitea finalean uh, elduden igandean. Intentsitatea handia atseman dut uh, partida hortan ogaita marretan berdin zinezten oraino eta biak fisikoki bizikiak ituak ikusi zaituztat? Ba, ba, ba, biak dut, dena eman dugu partida hontan Intensitatea uste dut hor zen, uh, diokoa bizia zen. Ez dugu hainbeste um, askar diokatu, pilotaren bizitasunaren adetik etzen uh, gauza izin ezkoa, baina gauza zen uh, kantxaren uh, tokiguzietan diokatzen ginoen, bai eskuin, bai esker, bai ugun bai urbil, eta hainxatzen genin uh, biak dena defenditu, eta bazakin din sakarekin uh, ere... Uh, Min egiten ginuela, eta hor dago piskabat askifite akitu gira, zuke gaiten duzu Ogoitamak, baina nik pentsatzen dut, le deia Ogoi Ogoitabostetan, ogoi hasten ginen hor piskabat izan da hor palie bat a, Ogoi Ogoitabostetan, eta azken amarka dar ere. Bon, e. bost, ogoi Ogoitamabost, Ogoitamabost na berdin, bost, diferentzia nun egiten da? Hor xakan uste dut, uh, pixka bat kambiatu dut xaka, biziki ongi... Uh, Aztapenean nahi dena apal xakatu, ziren pehiago... Uh, Aileak entzeko. Bai, aileai ikerra du eta eran, nahi nuen horretik kendu. <coughs> Abal xakatzen nuen, baina hori pixka bat kontratu nahi. Uh, biziki ongi ateratzen zuten pilotak, pilotak uh, zailak ziren eta ara ere pixka bat joaiten uh, zen hor... Uh, lur hira eta botatzen zuen pilota eta hor fiska bat pentsatzen duen bagnuela beste zerbait atzemana eta ez dut uitura initze eskehi koparetarekin chakatzea baina <gülüyor> Egin pixka battzen ba, egin dut zeren beharnuen zerbait kanbiatu Irgko hori uh, uh, lantzen la lan dut uh, entremen dueetan mainan ba gauza bat egite an geneman eta partida batean uh, azken hamarkadan uh, uh, pixka bat uh, tentsuarekin ez da gauza mm. baina horur behar nuen zerbait entxeatu eta. Sanekin uh, pentsatu dugu, hori egin behar zuer, zela... Sanpagatzuerekin. Bai, bederen uh, bigarren pilota uh, ukaiteko, bai pampi ere berdin uh, zin bitziki bat egin dauer. Eh? Pampi <laughs> ez zurekin, eh? baztegan Bast, es... zentere biztarekin, baina, ale ere keinu bat dizu. Hala, keinu bat egin, egin du, bai... Bon, ez dugu behar hainitz eh, errekak begiratu urartzeko. Dai. Finala, igande untan, igandego izuntan, Luis Sanchezek erreskiago eh, irabazidu eh, Matiospitalen kontra, partida gaitzeko ere egindu, Luis Sanchezek. Eh, ikusi duzu partida hori? Ez dena, ikusi du bizpailu tanto telebistan eh, joan den... Eh? Aztelenian atxan, e, eta azken amabostan toak ziren, begilatu ditut, bainan arra pizka bat pausatu koniz uh, uh, larumbatean berdin uh, ongi ikusteko e, e, e, lideran, bainan bon, ikusti dutana pizka bat beldurko jazen, ziren... Azken amabostan tetan, ege asko, ege erren barda, ez dakit, e, dena itendu, dena ongi, e, e, bi paret, xare direkt, bainan, e, izkimozaak, shakiaak, fede... Dena. Dena, beraz, hori... Erraiten aldugu, bera dela favorito hor? Zue, nazteak itzerden hor favorito bat, baina erraiten aldugu gaur berak erakutsi du txapelketa untan dioko oberena gubien artean, hori egia da, bisitasunez aldetik, diokoaren aldetik, Gero final batean, beste gauzainitz, tentxoa... Ezti dut ahal ahondi-ahondiak, nik beharko dut gako batzuk atxeman, ahal hori ezti kabata eta eta duko hamen peratzeko. Superprestizian irabazi zaitu, xapelketan irabazi zaitu, beraz azken biak irabazi ditu zure kontra. Psikologikoiko ki uste duzu gaina hartu zaituela, zure? Eztak hit, ez, ez dut uste. Fena, ez, ez, ez dut, berdin bai, ino nik ez dut hola senditzen. <messizita> pentsatzen, eh? ez, ez, ez, Ni betidanik pentsatzen dut azken lau bos diokurariak orroberenak denak idabazten aldute besten kontra eta berizkiki buruz burukan gauzak fiti joaiten aldira batean eta beste sentzura ere berazp. Niretzat, ez dut holako gauzak senditzen. Final bat da, ergan duzu, e, igande goizuntan, ergan finalen usaria baduzu eta hori abantail bat izaiten alda, eh? finala nola hartzen duzun biziki inportanta da, badakigu. Hatik finala uberesia da, publik gabe, e, ez duzu izanen abantaila hori behar bada golaik usten duzu? Eus, urdena da, nik badut pixka bat berabaino esperientzageago, finala hainitz diokatu ditut, bereziki buruz burukan, gauza, importantak dira, horako gauzat, ara ere, esatik duzun bezala, epoka untan, publikorik gabe eta, piskabat, um, um, tipitzen bai, da, fenomen hori. hori, pentsatzen dut, tipitzen dela zerren, ez da partidaren haintzengo, giroa, eta ez duzu dienderik ikusten, final baten egunean, publikoarekin, bai, itzu gauzainiz, bixaiak ikusten dituzunak, ezagutzen dituzunak, ez diren eto gertzen usu, eta olako gauzak eta jinkitea bete da ba da muh-muh dira parametro guzi hoiek ez dira izanen ez dira izanen izanen da beste uh, partiden uh, bezala uh, kasik entrenamendu baten bezala eta uberena irabaz dezan Horren kantxan, bat zitea, betzatut hasteuntan izan zirela azparnen, bergian, eh, lantzeko gauza batzuk, behar bada, obetu barrituzunak joan den larun batari komparatuzti, eta behar bada egokitu behar duzdu, Luis Sanchezen kontra, zerbait? Luis Sanchezzen kontra, initz, uh, ez da gauza egokitzeko, ez nik ikusten dut uh, gizon biziki kompleta, kilolari biziki kompleta, pilotari biziki kompleta, Dena badu ongi biltzen da kantxan, uh, uh, badu airea, azpitik ongi diotzen du pilota, taktiko kire uh, gero eta obetio ari da. Ez pixka bat nire gain zentratu naiz eta zer egin behar dut, uh, zer nahi dute egin eta ongi egitea hori da importantena, kon, ongi konzentratu eta... Gaiago kintzea trenkatzea behar da? Hori importantea izan. Jo, Jonden Boa, entxatu dut ere, eldu, duan den larun batean, trinkatzea, enik eniz uh, um, ez da nire karitatea edena. Zire entzilekoaz. En Baina pentsatzen dut, entxatu dut ara, eski usuz duaitera, eski motzera, bi paretera, eta segituko dut uh, lan ahori eldu den igandean, zeren buruzburukan burukan uh, edo gishaz, momentu batean egin. Oztirala gira gauk, eh, mendik igandera dera entrenatuko zira zein enduzu? E, bai, hori azte azkendean egindu uh, entrenamendua teknikoa, kantxan, berrian eta um, oztigunean pausatzen naiz eta gero hori uh, eginen ditut, uh, pentsatzen dut mission satiak uh, trinquetean ba innan pilotarik gabe peska bat biltzeko bat ere uh, il servi voilà il ouais. eta c'est que au eta e, et bon. Ez gau san dirik da juste u pizkabata atzikitsia bisitazio mm. eta ez pizkabata urtzea eta sapelduan balimazira edo ez bazira funtsione gero ezin da ospatu dause edo pentsatu duzu zehazbait eh e, gu pentsatu dugu gure artean bai f, familiarekin eta Vai. saan eta Fentrenatzaile ekin, gauzatiki bat egitea eitzian, baina, bon, diferentea izanen da ere. Baina, honra da, egoera. Horreta. Baaz teko, gurekin izan egoizuntan, eta xantza honi gandian, dena zuzenean izango girela Euskal-Igati beraz, betzi berdin dien, firan gero mikroa luizatuko dizuko. Bai, mire